Inslag att inslag som är sväll dryck eller nåt Det måste var vara kallt. Vad är kört? Sväll dryck. Let's test this shit. Hej, det är jag som är Kristoffer. Vad heter du? Jim Tony Alexandersson. <laughs> Nej, nu, ja, du är you're getting. Oh, uh, you're getting ahead of yourself. Vi ska testa det i våran först. Eh, mau ut till frukost idag? Jag åt ingen frukost, tyvärr. Det, varje gång jag frågar, ställer den här frågan så är det samma svar. <laughs> När jag ställer till Backe, jag drack lite kaffe. Ja, det gjorde jag med. <laughs> eh, men jag tror det är bra. Det... Ja, vi hoppas på det här, i alla fall. Då kanske... <laughs> <Så nervös. laughs> jag är nervös. är lite nervös. Ja. Ska vi köra? Ja, vi kör. dags för en ny episod av Vi firar podcast, podden med och för mina vänner. Denna veckan gästas vi av, utav... vem då? Jim Tony Alexandersson. Har du något smeknamn? Jimbo är väl ett vanligt smek bland, bland vårt umgänge tror jag, men annars är det Briten som är det vanligaste. Mm. Jag har aldrig fattat vart Britte kommer ifrån. Det är för att det finns en hockeytränare som heter Jim Britten och för att du heter då. Ja. Ja. är det gymda. Ja. Ja. Var det få hit ett Påhittet smeknamn. <laughs> ja, någon mer smeknamn. Nej. Jag kommer inte på någonting på raka arm. Ja. ja, Jim Durema heter det i vår HM-chat. <laughs> <laughs> det kan inte är lite ett nytt smeknamn. Ja. Nej. Men uh, vad, vad föredrar du Britte? Ja, det är lite utdött tycker jag mm. Det är all about the gymbo just <laughs> Lite gulligare Ja Det ska sägas att vi gästas idag Även producenten eller så här, Och teknikern Förhoppningsvis stör inte för mycket Med de sitter och fiser Det inte gott där inne När är du född? 1993, 01, 17. 17 januari, det såg lite på en del ut. Jaha! Ja, ja. bor du? I Göteborg. I gettot, i Biskopsgården. Har du blivit skjuten någon gång? Nej, inte än. Men du var, det var nära, jag det var du bara du bor? Jag bor ju nära där de sköt. Vår krog? Ja, precis. Pappas favoritställe. <laughs> Före eller efter? Det både och. <laughs> Lite mer intressant nu när man vet vad det kan smälla <laughs> Ja, det, man känner historiskt viggslag i väggarna <laughs> Vad har du för hårfärg? Ja, vad säger du? Lite råttfärgat Ja, mörkbrunt Ja Kanske Det ser nästan ut som du har svart skäggväxt Ja, den är fin <laughs> <laughs> Då har vi kommit in på det omåttligt populära inslaget Väldrycken mm. Och då har du tre att välja mellan Eller fyra Du Vill, vill du ha kaffe? Ja, kaffe också Så vi ja. vill ta två dricker. Ja. Då har du välja mellan Trocadero, Kalle med smak av Kiwi och Mirakelvattnet Asia <skratt> som botar allt från <skratt> cancer till förkyldning. Är det det som pappa Ludde har använt på ifk matcher Han mm. har det magiska vattnet. Nej, det, det är väl vanligt, bara vanligt vattnet. <skratt> det här har haft el led av sig, så... <skratt> Ja, jag tror jag vill testa det faktiskt. Ja, du kan få en shot utav det så vill du ha något annat, <laughs> någon annan dryck och så ner ni sen. En truckade det då. Ja, då tar jag kallesbrätten och kaffe. Ja, det låter bra. <laughs> då kör jag vi. Då är vi stäcks tillbaka med dryckerna kända från det oemotligt populära inslaget väldrycken. Häng med. Det är det lugnt, jag behöver hjälp. <laughs> Ja då, jag tänkte jag förrän då. är vi tillbaka med dryckerna. Du har fått Asia, Du ja. har fått Harry Potter i eller du har fått kaffe i Harry Potter muggen och en Turkadero. Mycket nöjt på fören får jag säga. Ja, väntar vet just du smakar den här. Ska vi börja med den här? Ja, ta Asia. Asia vatten. Mirakelvatten. Ja. Botar den allt. Den botar allt. Ja, det är bra. Ja, det var inte gott, men det var inte jätteäckligt heller. Nej. Smakar det som vatten med el genom sig? Ja, skulle jag vilja säga det. Känner lite elektrisk. Ja. Känner du frisk? Känner mig väldigt frisk. Ja, men då så. Tycker du du öppnade trokaderon också? Ja. Får tillbaka all sjukdom i kroppen. <skratt> du har väl smakat förut? Ja. Det var ett smak... Mycket fin. Jag skulle säga att vattnet gjorde nog tråkiga delen lite godare till och med. <laughs> Den gör det också alltså. Mm. Då öppnar jag mitt kallisprätt med smak av kiwi. Är du nöjd? Mm. Kolsyrad läskedryck med smak av kiwi. <laughs> det är det bästa. Får vi testa saltpås kaffe också då. Mycket bra, mycket bra <laughs> Tack så mycket Du är nöjd med dryckerna? Ja, mycket nöjd Då går vi vidare Med det fasta inslaget Så minns vi Jim Brittén Alexandersson Där jag berättar mitt första minne med dig Och typ ett minne som jag tänker på, mm. när, jag tänker på när jag tänker på dig och mig <laughs> Och det första minnet du, du har ju först och främst varit Emils bror Ebel Alexandersson tidigare Avsnitt 10 i den här podden Mm. Det är din bror? <laughs> Va, har någon kommentar på det? <laughs> Jag håller med. <laughs> Vad tycker du var då? Jo, han är väl eh, en god grabb. Hittat kärleken <laughs> i livet. Ja. Skaffa väl barn snart. Han har det eh, all figured out. Ja, ja. <laughs> Men mitt första bilder med dig är typ från, <laughs> från högstadiet när du vi hade någon slags Homosexuell skärgång mellan oss <går> <går> När vi flörtade väldigt mycket med varandra <går> Och tyckte vi såg varandra så bara Tjena snygg igår Utan att känna varandra egentligen Ja, du, men du Det är inte något jag har det Du minns det här Jag kommer det Vi gick ju i samma hall vi Ja, vi var bara, i samma för... house ja. ja Och du var Du är två ringare mm. Så ja, det, var väl lite, lite läskiga vibbar där va? Att jag flörtade så mycket med dig. Jag var lite småkär. Ja, stor, stor grabb där som visade intresse för dig. Klart man blir. Men förutom det, det homosexuella flörtandet. Så det är inte om vi vi möttes nog inte i sinnet förrän långt senare. Nej, jag vet inte hur gammal jag var när jag var med och spela fotboll. Jag var med i det ett laget några matcher. Ja, mm det -hmm. minns inte jag, så det blev <laughs> så stor imper <laughs> Nej, men nu, på senare tid har vi ju Då har vi ju träffats och spelat fotboll och sånt mm. Och brukt mycket öl Det har vi gjort, det kanske var det, det, det där vi har mötts ja. <laughs> På en alkoholnivå Gemensamma intresse för alkohol Det är det man brukar träffas <laughs> Men, ett minne som jag tänker på då Som sticker ut Se ifall det är jag tänker på <laughs> Du ser så lurig ut så jag tror inte det Du, du kan säga ditt sen Men mitten för två somras sedan tror jag mm. När vi var ut hemma hos mina föräldrar I, i viken mm. Och vi var, låg en hel dag Bara på luftmadrassar och i båtar Och bara blev skrynkliga ihop Åkte <laughs> efter pappas motorbåt och sånt där Det gjorde vi många gånger den sommaren Nej men det var en som vi var ute svinlig Jag tror Lollo kom förbi i en ja, båt det. Förbi och rodde mm. förbi Men uh... Nej, jag vet inte, jag vill suga på här <laughs> Mitt minne har med fylla att göra ja. Då jag fick ta mitt första knytnävelslag i ansiktet Av Kristoffer Det ja. <laughs> Är det bästa minnet? <laughs> det är mitt bästa minne jag har <laughs> Jag trodde du skulle vara ditt bästa minne faktiskt <laughs> Och det var en ganska punchable face <laughs> Men när var det här, var det två Det var när vi var i Bengtsfors på. Det var ju något speciellt, vi var hemma hos eh, Han Helens kompis, vet du det, han Så kan göra, eh, vad det, backflip och grejer Bly med ja, nu Nej, vi du... var hemma hos Galle Då polisen kom också ja, precis. Och då slog han dig i <laughs> <plutet>. <laughs> Och det var inte befogat Det är, din, det är din del av historien Fick du ont efteråt? Jag, du kände jag... dagen efter här för mig? Ja, jag, jag tror att du får dig på käken här för mig Jag ber om ursäkt nu Ja, jag godtar det ja. Jag för mig att jag gav igen på något sätt Men jag kommer inte riktigt ihåg Varför slog du honom? Mm. Producenten frågar varför jag slog dig minst, Jag minns inte vet Jag vet du? att vi stod på torget ja det är ju bara anledning nog det, det kanske var därför du var missnöjd över vart vi var ja och jag var närmast ja så kanske det var ja du, nej du jagade mig gjorde du jag, jag vet inte om jag gjorde någonting mot dig först och så jagade du mig och så stannade jag och stod och skrattade mot mig då ser jag så här, Happy Gilmore -slag. Ja, men då var det ju befogat. Det höger. Ja, det måste det ha varit om det jagar mig. Ja, det höjer ju ni som lyssnar också. <laughs> är du nöjd med minnena vi delar? Jag är väldigt nöjd. Ja, då går vi in på bästa vännerfrågorna del två. Vad var ditt favoritämne i skolan? Biologi med Anders Hedin ska inte underskattas. Oj. Och även matematiken med Kent Stål. Matten var ju inte speciellt rolig, men Kent Stål var rolig. <laughs> Ett, två, tre, kanske ju. <laughs> Det har jag ett fint minne också från Producenten Erik Andersson Som lånade min läxbok Och skrev, vad han skrev nu? Kent gillar kuk tror jag han skrev Och ritade en bild på Kent och en kuk brevet Sådana här rätta matteboken Så ropade han dit mig Inför alla läggglassen var det Jim, Jim kom hit Vad är det här? Vad fan har du gjort här? Jag det här? Och bara gav Tror du jag som har gjort det eller? det Vem har gjort det här? Vem har gjort det här? <görde> jag och så säger jag har ingen aning. Skulle jag lust i även som har gjort det för han skulle komma fram till vem det var. Mm. Men Det gjorde han tyvärr inte. Ah. Fundera på ringa senta tidarna och berätta att det var Erik men minns du minns du gilla kukbilden? Men jag tänkte på när Anders Edin hade biologi. Mm. Hade Anders Edin sexualundervisning mer? Er? Ja. Vi hade <görde> lådan som vi också hade tror jag. Det, det enda jag minns då det är de som onanerar det vill de bara skruva på ollöd Det är ändå jag kommer ihåg från sexualundervisningen. Det kommer inte jag och att vissa rungla liksom vanligt och vissa skruva. Jag tror han hade sett ihop att ändå så skruva och notera det. Jo men alla gör Kanske testa det. Kanske på testet kan vara suxi ja. då då vet vi en dag och tack. Vad är din favoritfärg? Ja, ljusblå tycker jag är fint mm. Helt utan anledning <laughs> Nej, det måste man inte alltid ha Det är inte som att det är tjejen mannigeris favoritfärg <laughs> <laughs> <laughs> Favoritmat Ja, pizza är ju aldrig fel Eller kebabben på flinstån Där har det bästa Det är det som ligger på Vid backe Ja, det där har jag käkat en gång Vad tyckte du då? Uh, jo, det, jag minns en hur det <laughs> Men det var säkert gott Jag antar att det var bakför Ja, det är väl den enda gången man är på Flintstones <laughs> Ja, nej jag minns inte vad jag käkar, Men det är kebaben som är bara kebab som är gott Resten är skit Jag tror inte jag käkar kebab, det kan ha varit något annat mm, Ja, de har väl lite annat Det är inget att ha Nej Men Flintstones kebab är din favoritmat ja. <laughs> <laughs> Favoritfilm Mm är ett stort fan, fan av Remember the Titans Och Green Street Hooligans ska jag inte underskattas Den har ju varit med många gånger när vi röstar på film ja. Den har inte blivit vald än Jag väntar fortfarande på den dagen ja. Jag ser ett samband Det är sport det handlar om Ja, stämmer bra det Sport och ja. hits, det tycker jag om. Ja. om jag skulle sammanfatta det med två ord Så är det nog sport och hits för gun, goon. goon. Ja. Vad ja. du grunden. Med Stiffler som jag han heter för mig. Mm. Ja, den är bra. Jag <laughs> kom, den kommer tre. <laughs> den kombinerar sporten i the Titans och hetsen i Green Street Holigan. Det är egentligen en perfekta filmen. Mm. Ja men jag jag, jag köper det. Mm. Favoritserie på TV. På TV. Det är, <laughs> <laughs> favoritserie bara. Ja. Egentligen är det så Min all time favoritserie Jag tyckte om Bed of Brothers jävligt bra mm. Ja, jag får nog säga det Kollar du på någonting nu? Just eller nu... följer du någonting nu? Ja, jag följer ganska många serier Men just nu kollar jag mycket på Blacklist mm. Nu när jag kollar bara på serier på kvällen Innan jag ska sova, då är det en bra serie Behöver mm. man inte tänka så mycket eller? Jag har aldrig det Inte säg jättemycket Det är inte Game of Thrones direkt Så det vill jag inte kolla på innan jag ska lägga mig För då fattar jag inte vad som händer Nej. Så jag har några avsnitt kvar där tror På Game of Thrones jag. Ja, mm. tror, jag vet inte vilket avsnitt vi såg här Senast jag var med Jag tror det var sexan kanske Eller sjuan mm. ja så jag har tre, fyra avsnitt kvar mm. och sånt där. Blacklist är lätt kollat Det är det mm. Det smäller lite grann och, ja, <laughs> Sånt jag tycker om ja Hits ja, hets <laughs> Har du någon favoritlåt just nu? Mm. Säg någon på rak bara. Du får upp ditt Spotify om du vill. Jag får det. Ja. Jag vill bara säga en på rak arm. Jag vill säga... Jag lyssnar väldigt mycket på Panda. Mm. Så jag får köra på den. Mm. Vad heter artisterna? Inte den blekaste. Designer. Designer. i Med 2i. Ja. Med 2i. <laughs> jag det på helt <laughs> Uh, har du något motto eller en catchphrase? Mm. Skit ska skita. <laughs> det är låter du säger ofta <laughs> Det händer det <allt> ofta. <laughs> För mig, jag drog den på hörnan den gången när jag kastade en blomma på en. Kommer du ihåg det? Jag kommer inte ihåg vilken tjej det var. Mia. Mia. Ja. Just det. Hon kom förbi med en bil va Ja hon kom förbi med en bil och stannade utanför Så sa det skit ska skita Så tog jag blomman och kastade in i bilen och Träffade henne i ansiktet så Hoppar hon ur bilen Går in på hörnan Och ska skälla ut mig Så ser vakten att hon är så arg blir utslängd också Vakter bara skit ska skita av. slänger ut henne Han höll med Ja, Det kan ha varit något sånt jag sa innan jag slog dig också Man vet aldrig mm. Ja men det, det är bra, den, den sa du snabbt också Den var close to mind Ett bra minne Jag tycker om Ska jag bara fortsätta Fortsätt med ja, Ni vet att jag tycker om hets Och sport Och, sport. Och öl Så det är det jag tycker om det är inte så mycket mer Topp 3 i livet det. Ja Ja Uh, vänner Familj Nej, inte speciellt Nej. Nej, då går vi vidare Jag tycker inte om tycker Vänner Inte om vänner, jag familj. familj Jag tycker inte om Nej, det ska jag inte säga Jag tycker inte om Det kan jag säga ska jag, ska, jag, ska jag ta bort den eller ska jag bipa ut det? Du får bipa ut det. Så får gissa vad det är ja, De som känner det är, jag Vet vad du sa nu <laughs> ja, något annat eller vi dör oss där. Det, ja, det är det vi... största hotet kanske. Ja, jag tror det. Det ligger långt från hjärtat. <laughs> jag vill ha chans på. Skulle vi la ta Anton Melanders plats och ta Linda Staff? <laughs> Linda? <laughs> vi... Linda Staff. <laughs> wow. <laughs> Jag till henne så många jag vet inte ens namn men varför givet på åldern eftersom hon är Av Ja men Linda Staf alltså. <här> hon är en fin tjej hon Linda. Ja men <här> Linda Staf alltså. Ja, Lin... Jag vet inte om ni vet vem det är. Jag <här> upp en bild på den. Ja jag lägger den här så. <laughs> jag går <väl> <laughs> det går vidare Ja, bra Mitt drömyrke är Jag pluggade ju till lärare Men jag skulle inte vilja säga att ett drömyrke Kanske Nej. Det hade ju varit fotbollsförhopp Men jag tror det är lite för sent för det tyvärr Ja Det tror jag också Karriären var ju på gång förra säsongen där i Fröjdens Mm Och innan det är ju B-laget. Ja, jag var på gång det ett tag. Men det blir aldrig riktigt av. Ja, det var många klubbar där och ryckte i det. Ja, jag önskar att jag kunde skylla på skador. Men jag vet inte vad jag kan skylla på. Nej, det är bara för dålig helt <laughs> Nej, det håller jag inte med om. Nej, men det var David sa det också, tror jag. Ja. Att det är det man borde önska egentligen. Ja. <laughs> men om du ska vara mer realistisk... <laughs> Då skulle jag vilja säga... Jag vill arbeta med människor på sätt och vis, men jag vet inte... Mm. Jo, men jag vill arbeta i en skolan. Mm. Det... det är kul. Det är kul. <laughs> har du någon gång brutit mot lagen? Ja, det har väl hänt vid ett par tillfällen. Vill du ge något exempel? Ja, ska man ta det mest olagliga som man bara kommer på, eller? <laughs> ja, det kan jag. göra. Ta ja. det mest olagliga du kommer på. Då var det, åkte till Karlstad, skulle gå ut, åkte vi dit med en minibuss. så var vi ute, stängde väl vid typ två eller någonting. Mm. Jag var dretfull fick gå ut och spy på torget där vi två och tre. Och så skulle vi alla sova i en liten lägenhet. När mm. ingen kunde sova, så typ när klockan var fyra så fick vi den smarta idén att ja, vi tar minibussen hem. Så jag körde minibussen hem där vid halv fyra på natten efter den ute Det är mycket fylla i båda Ja, men du ångrar dig väl? Ja. ja gött Jävligt gött det. att komma hem var det. Gött att sova i sin egen säng. Det var värt i efterhand. Ja. Men något som inte är påhittat då? För det här var ju påhittat, eller hur? Ja, det har inte hänt. Det hade varit fruktansvärt om det hade hänt. Ja. Något som inte är påhittat. Jag vet ju inte lagen är, men jag antar att det är olagligt att skjuta fiskmåsar med luftgivär. Det eller? är det väl kanske Ja, det ja, är en gråzon Du hjälper ju samhället på ett sätt Ja, jag tycker också det Jag är en samhällsmedborgare <laughs> Ut med de jävla också, ett motto för mig <laughs> Fiskmåsar ja, ja, fiskmåsarna är <laughs> inga andra <laughs> Ja, men ja det... Jag ska kolla upp det Jag ska kolla lite inom brottsbalken och brottsbalken <laughs> om, om man skitar fiskmåsar eller inte <laughs> På både privatmark och allmän Mm Har du någon favoritsvordom? Ett väldigt fult ord tycker jag är hora. Det hör till favoriterna. <laughs> hora är min favorit. Mm. Tycker om horor. Kommer <laughs> så jag slår på käften just nu. Vad ska vi säga då? <laughs> hora får jag hålla fast för då. Ja. Det är så jag testar dem. Det här visste runt om mig. Ja, jag är en gammal breakdansare. Det vet jag inte om alla vet om. Nej. Det kommer vitaste brocken. Jag får, får se en speed. Jag kommer knalla spinne för går och gör ljud av jeans som spricker. Nej, vill du ta ta golvet för att spinna eller? Vi kan ta det sen <laughs> ja, Vi filmar det och ligger ut det Snacket efteråt <laughs> Ser man kommer ihåg hela numret <laughs> Ja, det är en jävla rutin <laughs> Vi skulle ju ha en En liten show där Efter tio gånger mm. Så jag tror jag la av efter Sju, åtta gånger när jag fick reda på att vi skulle ha en show Jaha, du var uh, You chickened out <laughs> <laughs> Det gjorde jag Det var inte för jag var dålig Nej, det kan jag aldrig nej, nej nej Ja, ja men det, det visste jag inte om det. Nej. Jag ångrar att jag slutade med breakdance. <laughs> det hade kunnat bli något skol. Jag stor. kunde bli ett dansgym. Ja. Du skulle kunna ta Alexander Larssons plats i Nandans i Melodifestivalen. Ja. Där du stod och breakdanceat. <laughs> med Molly Sandén. Det kunde varit jag. Mm. Ja, men det förstår att jag att du Mm. Dans gym med ett uh, smeknamn man vill ha. <laughs> jag ångrar att jag inte. Ja, jag ångrar att jag inte gjorde. Vad kommer jag på? Jag kommer inte på någonting att säga på raka arm. Jag ångrar att jag inte började med utbildningen tidigare, lite seriöst vara Jag var klar med skiten nu. Ja. Ja, det förstår jag. Hur länge men du jobbar så skit innan? Ja, lite grann. Var. Jag var jag ju dammsugsförsäljare. det kanske inte alla vet heller, i eh, två dagar. Mm, mm. Jag fick åka till Skåne. Stod du på CVT? Nej, jag tog inte med den tyvärr. Du ska söka till lärare sen. <laughs> Dammsugnsförsäljare. Jag är bra med folk. Dammsugnsförsäljare, erfarenhet i två dagar. Då <laughs> ringde jag sen till chefen och sa, nej jag har fått jobb i Norge i <laughs> visste inte vad jag skulle säga. Ja. Men vad så? Jag inte börja med den tidigare Ja, jag har ett och ett halvt år kvar nu Så det har varit skönt att vara klar med det mm. Jag har Ett och ett halvt år kvar Ja, ja. det visste du mm. <laughs> um, Varför älskar folk dig? Ja Tänk lite på det du Ja, jag tänker lite grann på det Vi <laughs> är jag tillbaka Jag kommer inte på att säga jättemånga anledningar Det var kanske därför de älskade mig <laughs> Ologiskt Jag är dum i huvudet helt enkelt Det finns en skärm med det också Man kanske, vi, vi älskar och hatar dig kanske Ja det kanske är så Vi som vi <laughs> Bara antar att alla andra hatar dig också Förutom jag Ja det är väl antagligen så <laughs> Nej jag skojar, jag skojar bara Nej det gjorde du inte uh, ja, Är det ditt svar? <laughs> ja det får vara mitt svar ja, du är dum, huvud. Ja. Men varför hatar folk dig då? <laughs> Ja, det är väl samma anledning. Jag är dum i jobbet. Det är på både gott och ont. Mm. Hur vill du dö? Jag vill gå ut med stil. Frågan är hur. Det ska nog vara efter en... Jag missar ju den där midsommarfesten som mm. ni hade senast. Mm. Så dö på era midsommarfest nästa år hade nog varit att gå ut med stil, tror jag. Du planerar redan nästa ja. år, alltså. Va, ja, hur har du tänkt det här? Hur planerar du? Jag vill att det ska ingå en vattenmelon. Ja. Och ska det ingå Hugo's kuk på något sätt. Mm. Vi med ja, vi försökte förra midsommar Men vi tapp Hugo tappar vattenmelonen på golvet. Ja, just det, det Jättesyn, gjorde, ja. Och så blir han så kisna och då se att vatten från den så han får kisna i handfatet. <laughs> Kan hända vem som helst. Ja, jag förstår fortfarande inte hur du ska dö av det här. Ja, det vet du vill, vi inte du vill ju bara sälja ut Hugo, du. Ja. Vi vet ju alla att det var Hugo som är det bad guy där. Ja. Men hur dör du? du? En vattenmelon i huvudet, kanske? <laughs> dör man av det? Är det tillräckligt så kan man göra det. Hugos kuk i huvudet? Det är det ja, det där man. Har. Han puttar ner det med kuken från en balkong i mitt huvud. Där har vi det. Ja. Det är en unik död Jag blir bli ihågkommen Ja, det gör du nog efter den Ja, du, du är nöjd så Jag vill ha en artikel i NVT om mig Det tror jag kan få det Sikta högt med NVT ändå Jag vill ihågkommen En artikel i NVT Då har vi kommit fram till det sista inslaget Som är en sammanfattande låt Mm Där jag spelar en låt på min Gitta Lele, Som jag tycker antingen sammanfattar dig eller jag tänker på dig när jag hör den här låten Och eh, låten jag valt till dig är Kung för en dag med bra eh, Magnus Uggla Heter han Kung för en dag eller Kung i Baren? Kung för en dag Kung för en dag Ja, den Jag eh, eh, skulle inte säga att du är kung i Baren men Du jag är kung på mitt egna sätt Det är du, det är du verkligen Så den tillgång jag att till dig. Tack så mycket. Du mikker vi upp så kommer den snart. Ja. Ja ja. stund som lönen går att nå Nu ska det genast ut och handlas Hela klädskåpet förvandlas Sen har han svurit aldrig mera Rätta nödlar ifrån Tokyo Ska hela en säng ut på en sväng Sätta sprett på varje peng No finns det ingen som tar en, man är kung kung kung i barnen. Det något som man verkligen vill, en chivemte smäller. Jim Kungibaren Alexandersson Tack för avsnittet Tack själv Här, Här får du på kästen <här> Tack och hej Hora <här> I myself panda. panda Panda Panda, Panda, Panda I got bras in Atlanta Just a door, lean in the family Credit cards in the scammers hitting the no licks in the band Legacies, family Ways see, lit like a panda Going out like a Montana Honey killers on the helmets Legacies, family Ways see, family Pockets move, Danny Selling bar, candy, They're not the macho like Randy, Woo! the chopper go out to for granted, <coughs> the nigga pull up your family. Killers I got broads in Atlanta. Twisted to the D in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the no leaks in the van. Legacy, family. Why you see lit like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hammer. Legacy, family. Why you see, family. Packers for Danny. Settleboat, cannon. Man had to march like Randy. The chopper go out for grand. Then he could pull up your panda. Hope you killers understand. Hey! <laughs> Pandora! <laughs>